povestește că, o dată, deasupra unei cetăți împărătești de demult, s-a pogorât în zbor o pasăre maiastră cu pene de foc și lumină. O pasăre nemai văzută pe acele neleaguri. Uimiți străjerii care o zăriră, la împărat și-l minune mare! O pasăre micuță, dar cu fulgere pe aripi, putește deasupra cetății tale de scap. Un preajma zburătoare, cele minunate se arată pe cer în curcubeu. Și văzduful se umple parcă de cântări, mă, Maria, Măria de soare ocoli palatului și grădinilor tale. Poruncește înțelipților să caute încărși, să afle din ce terâma avem și ce fel de veste sau de semn aduce cu ea. Mulțumesc de știre, strejer credincioși. Ține-ți. Ia stați, o lecuță, și spuneți-mi Altcineva, în afară de voi, a mai văzut în cea maiastră. Nu, nu Măria, nu, nu, mă, numai noi doi, nu, lui lui lui doi! Bine, bine, mergeți în dărătacul, dar vă poruncesc să nu mai vorbiți cu nimeni despre zburătoarea de lumină. Auziți-o, mați? Da, Maria, da, Nu vom spune nimănui nimic. Bine, plecați! Să vină Marele Sfetnic! Să vină Marele Sfetnic! Iată-mă-s, Iată-mă-s, Mă, iată -mă, mă cu plecăciune și aștept porunca. Caută și află de știe cineva dintre înselepții sau bătrânii din împărăție Ce se spune despre pasărea cea de foc și lumină care s-a arătat deasupra palatului meu Da, când să viși da. și să-mi spui Da, Maria ta. Maria ta, am venit într-un suflet Ai scodit ceea ce-a dat? Este mare, Maria. Ta. Se zice că pasărea măiastră trăiește tocmai hât în țara soarelui, unde-și are cuib veșnic de foc. E, și, și. și doar la o mie de ani odată își lasă tărâmul ei neasemuit și puce din zbor până la noi, pe pământ, cu pană de aur în cioc, pe care o lasă apoi să cadă peste un acoperiș sau peste o torră. mai iute, și? E, și unde se oprește pana de aur a păsării de foc? În acel loc de se naște în acea zi acolo un plung? Pasărea măiastră îi face un dar, cum mai la o mie de ani odată se întâmplă să aibă un om. Orbița mai are în cioc pana de aur? Da, da, măria ta. Și doar știi că azi a sosit ceasul ca să nască și fața ta, doamna noastră, Plum cu ce așteptați. Mergi, iu-te, iubite sfetnică, da. și îi pândește pasărea măiastră. Da, Vezi dacă își lasă pana de aur peste turnul palatului meu. Da. La o fi nevoie, slobo, o săgeată, să-i o smulgem din cioc. Da, um, vreata, vreau ca fiul pe care-l aștept să fie dăruit cu numai altul pe da. lume. Hai, pleaca, leargă da, dea... și vină apoi să-mi povestești. Da, Căci împăratul nostru a domândit urmași voinic și frumos. Ura! Ura! Ura! Ura! Să vină Marele Sfetnic! Pe unde umblă? Aduceți-l de-îndată! Îndată, și pasărea măiastră? Ai văzut unde a picat Pana de Aur? Da, da, Maria. Ei, ei da, ce stai și tremuri ca un mic grește! Stăpân, iartă mă, măi stăpân, iartă-mă. Ce spune o dată că de De, de, de, de, de n-o să fii pe plac, n-ai să mă alungi? Hai, spune. Pana de Aur n-a picat peste turnul palatului tău, hmm. ci i-a plutit și s-a oprit deasupra colibii grădinarului, iar femeia lui a născut un băiat Chiar atunci, în clipa aceea... Crezi, oare, că pasărea de foc îl va face pe acest copil de rând împărat în locul fiului meu? Nu știu ce să spun, Maria ta. Nicăieri încărți n-am găsit însemnat ce fel de dară nu mi dăruiește pasărea măiastră din țara soarelui. Atâta să știe doar că, că acel prung va fi cum nu e altul de înzestrat. Mm, fiul meu să fie oare mai prejos decât băiatul grădinarului? E cu putința asta? Poate Poate mai ceva de făcut, Maria, da? Ce? Pe pruncul grădinarului să-l pierdem, iar pana cea de aur să-i o luăm și să o punem în leagănul celui ce iese se cuvine darurile lumii astea. să o dăm fiului tău? Îmi iau eu asupra în această fapt. Să nu ne audă cineva. Da, Maria. bine. Tu Chiar în acea noapte, Sfetnicul îl fură pe băiatul grădinarului și îl duse departe, într-un codru. Dar nu îndrăzniei să-l căci păsări zeci și zeci zburau în jurul calului său și îl cu aripile, iar deasupra pruncului plutea pana de aur, ca o steluță de foc, pe care Sfetnicul nu o putea atinge. Uș? Uș? Uș? Păsați-l de băie. Ce vreau cu ah, Și până asta care se vadă că nu greu nu o să apuc. Nu e bine să mă mai amestec. Am să-l las pe copil în mijlocul codului și al fiarelor. Aici. Am să-l las sub partea ah, De acum. Cum e firul loc? Așa. Uf! Și pana asta a furisit, Iată, tu s-a ascuns mai sus, în vârful paltenului, printre frunzii. A, nu ești pomenelă să mai pulmulea pe ea. E, dar știu eu să mă descurc, o să-i duc lui o altă pană de aur, lucrată de un aur de la meu. E, e, e. Codrul l am fiat însă pe prunc și, din întâia clipă, i-a arătat dragoste, ca unui vlăstar de-al său Băiatul a crescut printre pui de căpriori și de zimbri, răsfățat de toate păsările și jivinele pădurii, ca un copil năzdrăvan ce era îl dăruise pasăre maestre de foc cu darul de a înțelege graiul tuturor vietăților mari și mici, Șoapta vântului și a copacilor, a ierbii și a pământului. Și așa au trecut 20 de ani. Paltine, dă-mi o frunză de-a când să cânt, și să mai iau la întregere cu sora mea, cea micuță, privighetoarea. Frățioare, frățioare, ce să te întreacă pe tine, că doar știi ca nimeni altul să tălmăcește în viers glasul nostru al pădurii. Ascultă, ascultă, paltin cu frunze de aur. Străvan, vântul se oprește din frământ și zoarele amuțesc înaintea ta. Fiarele se îmblânzesc, păsările te însoțesc la vers, Florile înfloresc, iar codrul, codrul întreg se adâncește într-un vis minunat. De când mă știu, cu când de cu pe buze mă știu. Totuși de la o vreme nu înțeleg ce-i cu mine. Îmi vine tot să joc, să cânt și să chiui, să se aude până la soare. Frățioare, frățioare, neastâmpărul ăsta se cheamă Tinerețe. Ea privește-te în apa izvorului de acolo. Nu mai ești copilul de-odinioară, puiul pădurii, ci un mândru făt frumos, nalt și voinic. Cine mă strigă? Sunt aici, aici! Uiteva, uiteva. Cine mă strigă? Cu voce mai zglobie decât a Cine râde? Sunt aici, aici! Unde? Aici. Uite, nu -ți. Frate, baltele, cine râde de mine? Împrejur nu văd pe nimeni. Sunt aici, aici! Unde? Uite, nu -ți. Cine râde de mine? Cine mă cheamă și s-ascunde? E și nu e? E zâna zorilor, copila cea mică și răsfățată a soarelui. Cum? Niciun pământean nu i-a văzut până acum chipul. Eu însă am zărit-o de multe ori, alergând prin pădure cu conduri ei fermecați, moi și neauziți ca și ceața. E mai sprindenă decât ciuta, mai dalbă decât zăpada și mai mlădie decât salci. Și unde-i unde copila asta neasimuită? Vreau să o văd, să vorbesc. E, e. Greu, făt frumos, e tare greu, e te urmărește uneori, te ascultă fermecată cum cânți, dar s-ascunde vicleana și răsfățata îndată după câte o rază de soare. Sf, acum a plecat. Nu, nu era aici, dinauri. i-am auzit râsul zglobiu. Da, da, dinauri era și acum a pierit, s-a topit ca o boare în lumina soarelui, a fugit. Dar eu vreau să o văd. Învață-mă, frate Paltine, cum s-o prind? S-ar putea să se prindă ca și o căprioară în laț. Aha, am să pun un laț aici și o să o prindem. <laughs> încearcă, foarte frumos, încearcă și o vedeam. Git viclean. Da, dar în lați, am găsit, uite, un condur de -al ei. E de argint și atât de mic. Încearcă încă o dată frățioare. Încearcă să-i cânți. Zâna zorilor cât e ea de zână, tot som dura să te asculte și poate s-o prinzi atunci. <laughs> am găsit, <laughs> am să întind alte cursă. Din piele asta de jed o să fac o tobă micuță, vrăjită. Pe margine o să pun zece clopoței făcuți din condurul ei de argint Și mâine în zori o să-i cânt un cântec fermecat Mi-a scocit pentru ea Frățioare, soarele-a răsărit Zâna zorilor s-a ivit. e aici, nevăzută, neauzită Lângă noi. Sunt gata. Taci. Ihai! Hai, fată de crai, din soare vesel și în poiană în sări, de jur în nu numai într-un condur. Yuhu! Tu, frumoasa lumii, oaspete a pădurii, spune ce ai pierdut, vis de dimineață, pe roă, pe ceață. Ce-ai pierdut tu, am găsit eu, dar nu condurei și nici papucei, ci zece cercei, zece clopoți, clopoțiii vrăjiți, cu vrăj fauris ce sună. He Ei! ca nebuni în văzul lumii, Ih! Cine i auzi sunând și cântând. Ca ei să joace lovit de farmece, Să joace pe loc, să joace cu foc, Prin toate cărările, în toate vămile văzducului, Pământului, apelor și stenelor. Ajunge, ajunge, fă să ajunge, Oprește-te, oprește-te! Ajunge, pe Nu mai chiuii și nu mai vorii așa, Că-mi prăpădezi Nu vezi că vraja ca s-a aprins Sena zorilor țopăie într-un picior de zor prin poiană, dar nu numai ea, ci tot ce în viață, și suflare în codru, joacă acum cu foc. Și vine zbeveri, zbeberi, e iepurași, râși și vulvi, ierburi și copaci, ape și nori, până și soarele de cer. Oprește-te, oprește-te din iubieră și lasă-ne să răsuflăm un pic. Hai, hai, n-am să mă opresc, Chiam să coresc încă mai de cai, Chiam să cân cu foc să muriți în joc, Fără de noc vrea traiul soarei, Nunul mare, cu zâna să mă când <trui> <trui> Cântăreţile Viclean, păt! Nu-ți dă bani, dă să-mi ceri fata de nevastă? Da, da, soare luminate și de nu o să-mi o dai, o să scând, iar o să-mi joci până o să te îmboiești. Oprește-te, să stăm de vorbă. Așa. Ah, am jucat până mi-am rupt și celălalt condus. Care-i vorba, soare luminate? Îmi dai fata orba? Să-i dau-o dacă și tu o să-mi o o site maestru. Cum nu s-a mai văzut nici în soare, nici pe pământ și care să închidă în el tot ce e mai minunat pe lume. Atunci, dacă pe vrea și fata mea, mă învoie și eu. Eu vreau, tată. Iar eu, soare luminate, mă prind să-ți un astfel de sipet. Îl voi face dintr-un lemn mea și voi închide în el tot sufletul meu și al pădurii și tot ce e mai de preț în lume. <fie> Tot frumos cel dăruit de pasărea de foc cu darul cântecului A tot umblat pământul în lung și în lat vreme de trei ani Ca să caute și să înțeleagă ce e mai de preț pe lume La capătul acestor lungi drumuri Și-a simțit inima plină ca un stup de toate frumusețile lumii Și atunci s-a întors în codrul său să meșterească acel sipet maestru bine venit, frățioare, mult ai privegit, mult ne-ai lipsit. Bine te-am găsit, frate Paltine, bun găsit, maica pădure. Te-am așteptat cu dor, văd frumos. Bine te-am găsit, zorilor, aleasa mea. Ai adus cu tine lucrurile cele de preț? Unde le-ai pus? Că nu te văd purtând nimic la tine. În inimă l-am adus și o să le închid curând în sipetul cel măiestru. Le voi face dintr-un ram de paltin și unul de brad ca să-mi amintească veșnic de glasul fraților mei. Iar eu ți-am pana aceea de aur pe care ți-a lăsat-o de mult pasărea de foc și pe care am păstrat-o pentru tine până azi, la o la altă, cu frunzele mele. Ține-o! Ce frumoasă cutie, închipui tu, făt frumos! Iată, și eu vreau să-ți termin ceva! Îți dau o șuviță din părul meu! Vă mulțumesc, vă mulțumesc, dragii mei. Din pana de aur voi face un căluș pentru cutia mea, iar din părul tău de aur voi face patru corzi mai este la cutia mea. Și mă tase pentru pe care îl voi trece peste corzi. Ce frumoasă e cutia ta! O voi numi Vioară și cântecul ei va povesti despre tot ce e mai neasimuit pe lume. Și despre mine va povesti, nu așa? Și despre tine. Și despre mine, frățioare, și despre frunze, și despre vânt, și despre păsările care mă trezesc dimineața vorbind și ciripind. Despre toate astea și despre multe alte frumusețe ale pădurii și ale firii întregi. Iată, e gata, s cerc și să-i viața. Trup din pădure, vioară ușure, Cioplită din trunghi de blândă secure, Tâmplă de cetin, cetera mea, Spune-ți povestea, subveșnic astea. De unde ai fugit, aleasa mea? Ce te-a te de te-ai ascuns iară? Frânzii! Ce e cu tine, frate, patreon? Jumătate din frunzișul tău a și s au uscat? Ce s-a întâmplat? Lângă mine, iarba s-a uscat, veverițele au omorțit pe ram. Păsările nu mai cântă, frunzele au îngălbenit. Um, a venit oare iarna pe negândite? Sau cine a intrat în codru cu vrăji de moarte? Întoarce-te și privește-mă în față, cântărețule. Sunt eu, solul morții. Cine? Stăpâna mea, doamna cea neagră, a auzit despre cutia fermecată născută din mâinele tale. M-a trimis să-ți o iau. Cum? Iar de te vei împotrivi, am poruncă să te iau cu mine. În morții. Nici nu mă gândesc să-ți dau vioara mea fermecată drumețului negru și hain. Stăpâna ta nu e și stăpâna lumii. Ce ca să-ți dovedesc, iată, mă voi lua la întrecere cu tine. Dar nu în viclenie sau în luptă, ci în puterea cântecului. Am auzit despre tine, făt frumos. Oi fi tu însemnat cu pana cea de aur a păstării maestri, dar tot un pământan muritor și nevolnic ești. Îți voi dovedi că sunt mai puternic decât tine. Iați din brufluielul tău negru și cânte. Apoi voi cânta și eu din vioară. Cum vrei, frat frumos? Îți spun însă dinainte, totul va împietri și va îngheța. Tu însuți s-ar putea să te preschimbi într-un trunc de lemn și să nu mai ai putere să-ți miști mâna și buzele. Încearcă. Frățioare, adă-ți aminte de noi, nu te cuprins de somnul greu. Frățioare, adu-ți aminte de iubirea ta, de copii soare soarelui, de lume și de păsări. Frățioare, nu dormi, frățioare, trezește-te și cântă. Sunt eu, struna de din mâinile tale, făt frum dă grai de plini fermecătorule și-o să-mi vingem cântecul negru al morții. Trezește-te! Ce somn greu mă ține. De-abia pot lua în mâna arcușul. Dar acum? Acum parcă m-am trezit. E rândul meu să cânt drumețule negru și hain. Ai, Vioară, ajută-mă! cântă cu glasul iubirii, al luminii și al vieții! S-a trezit la viață, frățioare, sub cântecul tău, totul cântă. fă frumos, sunt aici, aici, aici. Călătorul cel negru a plecat, vezi? S-a dus. A învins moartea, fă frumos. Vioara ta va fi nemuritoare, frate. Ca niciodată, a fost un pescar nevoiaș care trăia la țărmul mării, împreună cu soția și feciorul lor, Andrei. Într-o noapte ploioasă, când vântul voia pe la ferestre dântârcoale colipei, pescarul stătea îngrijorat lângă batră, dregându-și plasa de pescuit. Dar de ce stai așa de tot bărbat? E, păi cum aș fi altfel, mai femeie? Tu n ce părpăr afară? Nu mai ține mult așa, nu mai avem nici noi ce mânca, necum ce mai vin. Nu mai liniștii până mai dimineață. Așa mai pe aproape de țăr, aș mai prinde eu ceva, dacă am fi mai mulți la o alt. Adică noi doi tăi cu n-am putea face încercare? E primejdios de deos, nu mă gândesc atât la mine cât la tine, dar acum... Eu mai multă putere ca dumneavoastră tăicuță. să lauză-te Nu zic nu, dar mai puterea nu e de ajuns, frătul meu. Pe lângă ea mai trebuie și îndemânare și e? ucenicie ceva mai îndelungată decât ai făcut tu. A? Tu mi se pare că ai îndrăgit mai mult lăuta decât năvodul. <laughs> e drept că mi draga dragă lăuta, dar nu-mi nici năvodul, să știi? Dumneata cu îndemânarea și priceperea, da. eu cu puterea și îndrăzneala. Și va trebui să o scoatem la capăt cu bine. Dacă pescrim ceva, luăm preț bun. Să mai vedem până mâine. Da. Peste noapte ploaia se potoli și în zori marea era liniștită. Cei din care porniseră în larg, pusese răbătrânul scar și veciorul său. Tăicuţule, am avut parte de zi frumoasă și uite, am pescuit din beșug. Eu s-o că ne ajunge, A? să nu lăcomim la mai mult. Cu înţelepciune greşi, să tragem la ţăr cât mai de grabă. În orașul de la Sărmul Mării, la fereastra unei case mari și frumoase, stăteau două fete, Maria și Florica. Pește, pește, A văzut, Florico, un om cu pește. Îi cheamă și noi. Stai să se apropie. Ia-te, uite, ce plăcă ui, un În alt, mândru. Pește, e parcă ar fi un ștan, nu pe scă. Adevărat, nu l-am mai văzut până acum. Uite-l, că ajun ajuns în fața feriste. Trigale. Ei, cu pește. Cu peșteria Cum dai peștele? După felul și Marina lui. De care veți să salvați? Aș lua niște scrumbi albastre. Pentru domnia voastră, domniță, vă dau 10 scrumbi la un bănuț. Vine. Punem 20 de scrumbi. Și de câte ori mai ai pește bun, treci pe aici și vino în casă prin curte. Da, domniță. Acum hai jos să luăm peștele. Hai. așa pe gânduri, draga mea, Maria. Ce păcat de flăcăul acesta că e pescar. De ce? Tata este supărat pe mine că nu m-a mai mărit odată. Dacă aș fi găsit printre fii neguțătorilor noștri un tânăr frumos ca pescarul acesta, ști că tata e mai mult pe drumuri cu neguțătoria lui. Da. Colindă mările, iar când vine acasă, stă foarte puțin și pleacă din nou. Așa e. Când mai vine pescarul pe aici, am să-i spun... Auzi, bine, iar pescarul cel tiner! Pește, pește, pește Să cinerul! Salutăm dreaca la domnițe! Bună dimineața! Bună dimineața, Ce-ai adus asta? Am avut noroc de pescuit bogat, tot nisetru și morun! Oh, Lasă coșul la aici și poftim în casa mare, să stă puțin de vorburi! Dar lăuta asta așa de lucitoare cu Cine cântă la ea? Acum nu mai cântă nimeni. A fost a bunicul meu. El cânta foarte frumos. Cine a lăsat o moștenie? N-am mai văzut așa lăută de când sunt. Tare mi-ar place să cânt la ea. Păi știi să cânt? Așa, puțin. Ce-am putut să prind de la meșterul Alexei din satul nostru. Ei, dar tare aș vrea să cânt ca un adevărat meșter. Poftim. Și arcușul? Eu? Încearcă să te aud și eu. Să mă fac de râs? Eu am spus că aș vrea mult să cânt, adică să învăț la cineva ca lumea. Ce știu eu, e prea puțin, dar ce poate face un biet pescar? Încearcă totuși. Nu Numai... să nu râzi de mine, domniță. Dar nici prea bine. Da s-ar putea să fie de aici înainte. Ascultă, pescarule. Iată ce gând mi-a venit. Am să-ți port eu de grijă să înveți carte cum se cade. Că fără de asta nu se poate. Și apoi să înveți a cânta și la lăută, cu un meșter adevărat. Adevărat, omniță? Și eu cum o să vă pot răslăti această mare bunăvoință? Am găsit. Am să mă duc pește toată viața mea, fără nicio plată. <gătă> nu, nu. Că nu merge una cu alta. De ce? Ai să te lași de pescuit. Mm. Păi, și de-al de, de taică și maica, cine să-i ajute? Că s bătrân și eu eram tată nădejdea lor. Am să le port tot eu de grijă și lor. De așa. Atunci, tare bine. Ne dăjduim. Așa să fie. Acum, mai ascultă ce vreau să-ți spun. Da. Cum te-ai gândit tu la taică tu și la maica ta? Așa mă gândesc și eu la tatăl meu, care e vestit neguțător și își petrece timpul mai mult pe mare. Nu știu peste cât timp va veni acasă. Poate peste un an, peste doi. Dar când va veni? Când va veni? Te rog să nu știe că ai fost pescar și că te-am ajutat eu. Nu? Nu. Și nici altă lume din orașul nostru. Nu e nevoie de asta. Vreau să le spun că te-am cunoscut la o petrecere de la curtea împăratului, că mi-ai plăcut mult cu cânti la lăută și că ne-am împietenit. Așa să spun, domniță? Așa. Dacă vrei să rămânem prieteni toată viața. Dacă vreau, domniță, eu am cutezat eu să am acest gând din cal afară din îndrăzneț. Andrei Pescarul, datorită fetei de neguțător bogat care și-l dorea ca soț, primea acum învățătură de la doi dascări. Unul îl învăța slovele, iar altul să cânte cât mai frumos la lăută. În scurtă vreme, flăcăul nostru, care era deștept și sârguitor, știa atâta carte cât se putea învăța pe vremea aceea și cânta la lăută de se oprea lumea în loc ca să-l asculte. Iar la sfârșitul învățăturii sale, Andrei o luă de mână pe Maria și se opri cu ea într-o reînbravă de la marginea cetății, spunându-i... Iată, mea Maria, te-am adus în acest colț de rai al firii, unde păsările cântătoare se întrec între ele. Și bănuiesc că tu vrei să te întreci cu ele <laughs> în de ce de la urmă. <laughs> Întocmai, Arhicit. ascultă le mai întâi pe ele. Mm, și acum, ascultă mă pe mine. Bineînînat, dragul meu! Acum poate s din călătoria Și eu îți pot dărui vechea lăută a bunicului nostru. Cum o O meriți cu prisosință. este scumpetată povestea iubitului meu Andrei, pe care mi l-am ales de soț. Pe altul, în afară de el, nu-l doresc și-ți spun de la început hotărât că dacă nu mi-l dai, mai bine intru într-o mănăstire și mă călugăresc pe toată viața. O, draga mea Maria, ai vorbit pe nerăsuflate. Lasă-mă răgazul să spun și eu trei vorbe măcar. Da, tată. Fie precum dorești. Oh, o, tată. Iubite, tată! L-am văzut, îmi place, pare așezat, așa? om de omenie Și într-adevăr știe să cânte la lăută așa de frumos Cum eu, în toate călătoriile mele peste mări și țări, n-am mai auzit da. Nu știu cu averea cum stă însă el are și el ceva avere Dar nu avem noi atâta cât să ajungă și pentru trei gineri, dragă tată? Fata mea, fericirea ta mi-e mai scumpă decât orice Fiți binecuvântați și hotărât să mai degrabă că eu nu voi sta prea mult acasă. Mă așteaptă o sută de treburi. Da, da. da. Ei, de obicei, poveștile se sfârșesc cu o nuntă lungă așteptată. Dar, în povestea noastră, lucrurile nu s-au petrecut așa cum s-ar fi așteptat toți. Într-adevăr s-au făcut pregătiri mari pentru nunta lui Andrei cu Maria. S-au gătit felurite mâncări și s-au adus în poloboace băuturi din cele mai scumpe și mai alese. Mireasa și-a cusut o rochie cum nu se mai văzuse alta în cetate la vreo mireasă. Pentru mire, de asemenea, s-au croit niște straie minunate. Au fost poftiți la masă cei mai deseamă oameni din acea cetate împărătească. Mai rămâne acum să se pornească petrecerea. Dar... Cu puțin timp înainte de nuntă, Andrei îi spuse Mariei cu îngrijorare. Nu mă pot numiri cum de-am uitat cel mai de lucru. M-a copleșit fericirea, m-au furat alte gânduri, nu știu ce să cred. Dar că am uitat cu desăvârșire. Bine, totuși că mi-am adus aminte la timp. Ce dragul meu? Nu înțeleg ce vrei să spui. Părinții mei, scumpii mei părinți. Ce e cu ei? Păi am poftit la nuntă sumedenie de oameni. Numai pe tata și pe mama am uitat să-i poftim. Pe ei, care mi-au dat viață. M-au crescut și mă iubesc mai mult ca pe orice pe lume. Și sunt doar singurul lor copil. Dar cum am putut uita cu de mine? Ba n-am uitat de fel. Cum? Ai avut tu grijă să-i poftești, draga mea? Ba nici de cum. Noi am poftit din adins. Și? Tu nu-ți dai oare seama că... îmi vine greu să-ți o spun, dar asta e și n-am ce face. Nu te-ai gândit că părinții tăi nu se potrivesc cu noi? Cum? Și că... Nu te supăra, ne-ar face de râs la nunta. Părinții mei, v-ar face de râs pe voi la nunta mea? Ei, da, un pescar sărac cu femeia lui. Și apoi nu s-ar simți bine nici ei. Atunci tu, de ce-ți-ai dorit de bărbat pe fiul acestui pescar? El însuși, ei. sărman, neguțător de pește. Ei, cu tine e altceva. Ești acum om cu învățătura aleasă, știi Ai. cum să te porți în orice împrejurare? Ce De ce faci? Andrei! Poftim, și la și tot ce mi-ai dat! Poptim și lăuta tău! Mă duc să-mi iau mele sărăcăcioase de pescar. Pe care l am păsat într-o ca să mă amintesc de unde am pornit. Rămâi cu bine, că neveste-mi pot găsi o mie. Dar tată și mamă, numai unii singuri sunt pe lume. Așa să știi! Andrei! Stai! Andrei! Andrei, îmbrăcat acum sărăcăcios, se duse la fostul său învățător și îl rugă să-i împrumute pentru scurtă vreme una din lăutele sale. Apoi... Plecă în lumea largă și începuse să-și câștige hrana cântând pe la petreceri. Numai că se hotăruse să nu mai stea de vorbă cu nimeni, așa că toți îl credeau mut. Și tot cântând el din oraș în oraș, îi se duse vestea până la împăratul țării acelea, care îl chemă la curte, dorind să-i asculte cântările. Într-adevăr că rămase uimit împăratul de frumusețea cântărilor ce ieșau din lăuta mutului. Și, în tristare, împăratul spuse celui mai de seamă sfetnic al său. Sfetnice, cu acest lăutar mut e un lucru ciudat. Da, mare. Eu nu mă dumiresc cum de-a putut învăța el să cânte, fiind mut. Că surd nu poate fi. Înțelege ce îi se spune, iar el de asemenea răspunde prin semne. Atunci... Măria ta, să chemăm pe cei mai de seamă doftorei noștri. Poate Iorgă Sileacu. Și-i chemară Dar aceștia, după ce priviră în gâtul lui și îl sucire pe toate părțile Spuseră că nu e cu nimic bătămat Și că ar trebui să vorbească Dar adevărata pricina muțeniei Trebuie să fie alta Pe care ei nu pot ști Atunci Împăratul, căruia a început Să-i fi drag lăutarul mut Dădu de știre în întreaga împărăție Că Acela care va izbuti Al face să grăiască pe cântărețul mut va primi cea mai mare răsplată. Și-au început să se perinde tot soiul de oameni, cercând de l face să vorbească, fără a izbuti însă niciunul. Într-un târziu, trecuse aproape un an și mai bine, iată că se împățișă împăratului un tânăr cu o traistă în spate, care -i spuse cu „Prea Preamărite împărate! Eu mă leg să-l fac a pe lăutarul mut despre care s-a auzit până în țara noastră. Bine, fătul meu. Încearcă și tu că au încercat destui. Dar să știi că dacă nu îi zbutești, temnița te așteaptă. Tânărul străin fă dus în odaia lui Andrei, care tocmai cânta la lăută, și lăsat acolo. Îndată ce se găsiră singuri, tânărul își scoase din traistă vesmintele de femeie și se preschimbă în Maria, Logodnica lui Andrei, care fusese părăsit în ziua anunții. Andrei, de ce nu vorbești? Îmi dau seama că am greșit în fața ta și îmi pare amarnic de rău. Oare n-ai să mă poți ierta niciodată? Îmi dau seama că am greșit și față de părinții tăi, pe care i-am căutat, crezând că te voi găsi acolo. Și ei sunt amărâți că nu-ți știu de urmă. Le-am spus și lor greșeala mea, le-am purtat de grijă tot timpul. Și ei m-au iertat. Auzind de lăutarul mut, am închipuit că ai putea fi tu. Și am venit încoace. Iartă-mă, Andrei, Fii milă de mine. De noi amândoi, că nici tu nu poți fi fericit. Dar Andrei nu scoase o vorbă. În zori s-o siră oștenii ca să ia la închisoare pe Maria. Întrucât nu izbutise să-l facă grei un cuvânt măcar. Andrei! Iată că au venit să mă ia la închisoare! Iartă-mă! Eh, dar ce te preschimbași în femeie? uită uite ciudățenie! Haide, hai, hai, că n-am timp de pierdut! Andrei! Andrei! Stați, oștenii! ce -i? Mutu vorbește acum? Duceți-mă la Maria sa, împăratul, împreună cu această femeie. Când află împăratul povestea lăutarului Mut, care dintr-un început fusese pescar, spuse bucuros. Am bănuit eu că se ascunde ceva aici și iată că nu m-am înșelat. Dar această întâmplare, cata ne fi de adânc învățătură tuturor. Meșterea Andrei... poruncă Măriata! Și tu, aleasa lui... Poruncă Măriata! Vă veți supăra sau nu, n-am ce vă face. Dar mi-a venit un chef grozav să merg și eu la nunta voastră. Mai întâi, ca să-i cunosc pe acei fericiți părinți care au dat naștere unui asemenea Pra Prea mare cinste, Măriata! Stați, stați, stați, că mai e ceva. Eu nu vin așa ca orice nuntaș acolo, ci vin ca mare naș. Și am o dorință. Să auzim luminate, stăpâne! Să-mi cânt într-o seară toate cântecele pe care le-ai cântat tu până acum, ca să mă satur. Și după aceea să pornim nunta.